Këto janë pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën atë prende, nga ora 7, dhe i në dhe. This is Club FM. Mën jëtë 2, 3, 4. Mërë mëgjes blendje. 5, 6. 5, 6. 5, 6, 5, 7, 8. Mërë mëgjes e lëtini. Mërë mëgjes e lëtini. Mërë mëgjes e lëtini. Mërë mëgjes e lëtini, a ollë të kujdes e të të bjerë. Pa. Mënë zërë q Më më gjesi Më më gjesi Oke, pas ka përqene më gjithë Rëgjën është dada 26, më gjithë dashur Dida Si pa pritman Po është I ku dhe 7 të orë 7 të orë sot Dite han Filon java fundit yes e fundit E këti muaj 26 Wow Dhe 4 dit më baron Java e fundit Wow dhe 4 dit më baron Java e fundit Dhe kësht pun ollë ta Do këm pak Nëse olë të ashtë që si kumbar Bondo, mm. so, jo, e mbyllës muajtë Më ndajmë të mbyllë edhe Mirë më gjesi juve, përdoj që t'jeni Urdron? Ja deni me sukses Ja deni Vare se kur Ti duhet ati shëri Herë herë shkon dhe data 7, sh 8, 9, nan... 10 O në në nërvau se se kur da olë të Eta është so. ti Zërri im ka të gjurëm satë ndryshme Tani qërën dogrën e ndryshme Jeti ka flaman ka flaman O, prap të i yri Prap onë A dëmë të në si e dherë i dhe presi me lakë Arrimi shumë e gjusha të juve për të vijonim mua A për qënë shë fjallëja je? Po të blokohet komplet sistemi e fjallëja Ok Po qëhet një mbytës Mbytës? O shë të të zhviroz duke sa që rëndëtinë. Okej, gjysma të mqejes. Nuk ka gripin e shpendëve. Ësht. Yeah. Um, ja. Dizsesi. Ëm, ja qojemi edhe një ditë tjetër në klubin e mqejesit edhe për sot miqsh tanë shtrë 3 orë këtu deri në 10 derisa të vij programi i radhës në mm -hmm. Radio Club FM. Është detyra e vështirë e zgjimit njerëzve nga gjumi. Po them. Tusia. Ëm. Kshuja si fillim? Si fillim? Si fillim muzik po <laughs> thoshja unë. Muzik thotë. Edhe gjatë tëra, sigurisht. Po si fillim muzik. Ëh, uh, për për dua të hedh një këngë shumë e bukur. A mund të hedh një këngë këtu apo? Natani u ktheve ande, as e kështu, si as pa, sure. <laughs> <a laughs> a... okay, e kishte për fat. Pash i hoq atë, t'e vura unë. A mirë, mirë është. Okej, çuat. Ah, Lori. Lori. Lori zgjush akoma këngë. Ah. <laughs> Mërë mëgjesi që të gjithë, më ishte gani ardhur në klubin e mëgjesit In the city tani 75 Klab FM, 100.4 Ora, është në 7.26 minuta, jenë me klubin e mëgjesi, në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, jore mje ditë sa më të bukurët dhe të mbarë, ku të është në dalë dhe një. Më mëgjesi, plëndi, më mëgjesi, mëgjesi, jeri, mëgjesi. E ko, e kemi gati anagramon? Po, e kemi gati. E hedim? E hedim. Anagramon në klubin e mëngjesit Kepi, pogo, po esha. Ai vajo. A e di njerëz sa pak vëmendje i jepon? Uh. Kepi para ju. Kemi para ju. Kepi para ju. Wow. Kjo është për zonë. Kepi para ju. Wow. Wow. Mm -hmm. K e p i P-A-R-A-J-U Kepi para ju 069-27-222 Dërgonë me sa zhjetuaja është një kep që njojnë vetëm piratë të tje mm -hmm. E diti kepin para ju Sa po e mësove mm. Jo, e ti vendin ja. Si e mën mund të adish Vëndi, vendin shë sekret Duhet të vjetë hartën <laughs> Po, hartën është e Viktuar brenda stomakut të piratit më të zi. Zilja është akoma gjallë, e, gjall, e thon. Vrasim piratin, i marrim pirati, bark, <laughs> barkun e mbarkun i xelim stomakun, ta kremmë mbrasht lajm, edhe pastaj ta gjim hartën. Sa ku është kepi para ju. Mhm. Kepi para ju. Okej. Një orë nga Premium Watches 0-69-20-70-22-2 0-69-20-70-22-2 7-28 minuta në këta omente mishdashur Si ja keni kaluar fundi avenju A përne i që? Unë ka ndet në shpinës Mirë e ke përë Po dië sidomos nuk kam po të them kështu. Ë, e ke parasysh falëm parazit para ju. Parazit po as kam hapura si libër, as fi, kam parasysh keni vetëm kështu, kam denjë. Vetëm që ndenjë, po. Si rri dashtolla? Da. Srit si do na sjellë ashtu. Libri <laughs> vet vrasi është, po thash oh, po, ta provojë edhe unë njerëz çfarë bëjnë këta njerëz të suuqërin. Po, po. vetëm rrin, po. Po ishte tmerr. Ishte tmerr, a? Merri ishte, po ndonjë herë. Rrin, po. Edhe duhet shkruajtur kështu, hë, me sa më ishte mi. Aha. Uh -huh. E thoshin I feel you se ato ata janë ashtu e kupton? Jo i thosha unë nuk është jo, jo, mirë kështu. Është e mirë, është mirë. Është momentin kur e kupton që të ndërhynë në jetën personale që nuk mund të bësh gjërat e nuk nuk vazhdon dot të profesionin tënd, të marrdhëni me njerëz fillojnë të mintohen. Mm -hmm. Atëherë e kupton që kjo të kontrollon, kjo e ndëmira kot. Ka filluar të të influencojë jetën. Kur ti nuk shkon punëse, po pse s'vien marr? Përtoj. Për të për kot. Athe kupton që është është këtu një problem, edhe ke një problem. Duhet duhet një ndërhyrje pasaj. Nga jashtë. Po. <laughs> si të thon ta një intervention. Apo po. Ke peri parajumish dashur është anagrama për ditën e sotme këtu në klubin e mjeçesit. Atje kanë ndëjur cop gjithë fundin e javën. Mirë ka bër. Mirë ka bër. Ehm um, njerëjë gjithashtu kanë kanë ndëjur cop sepse ja, cop, ja. Ka flamën, kanë kanë kanë qenë këso me Me atërime, të më te ishërë Po Edhish një fundi af shume mbukur me thëndëve Po, edhish një fundi af shume mbukur me thëndëve Po, edhish një bukur sa... Unë është që jam mbukur Po, ieri e feston me verët e... E bëngëzuar me... Me pëjamën e pasere Përëndaj e shkështë që Ullë e mikëm kryqë Ieri <laughs> t'hesh numëron orët Dhe ieri në gotën tjeder Që kene këto fjallu? Në bëjmë shaka Ti olët asë ja, Un çargë pir. Kam pir verb për Metin. Oo oh, vërtet e ke? Ishte në oh. Përmet, okay. Jo, ishte në Përmet, po falni mirë, okay. Faleminderit. Shumë, po ti aldi në rri e kot. Na tregova pak. Do të ndonjë kottëm deri në sot. A do të kova pak më shumë? A do të dinë një kot, po një herë fal. Jo, shumë optim me Përmet, më vjen. Dhe një kot do kë u lar. <laughs> oh, Jam kënashur shumë të kë... Uh, U lave? U oh, lave në Lidxat! U lave në Lidxat! U lave në Lidxat! Oh, okej. Okay. Uh, ishte super. Mm. Po, si fut është atje? Me roba banjo, alëtin. <laughs> Pleqë dënjaja, apo... Bo... <laughs> jo, ishte... Kishtë e rini Kishtë e mosha mesatare Mosha mesatare Duke parë që kishtë edhe fëmi mm. Shkonte 3 lijetë 25 Me gjithë <laughs> fëmi shkonte 3 lijetë 25 Me gjithë fëmi shkonte 3 lijetë 25 Me gjithë gjyshërit me kare vajtë Me gjyshërit me fëmi të ashtë po ishë bia Kishtë e një beba Kam parë natër që ishëm kam parë 2 beba I me bi очку çarственu uxточu fungalak qo Brittan McCarrrckwelak Ha në f Этотant performë djemi reghjini kralopek Örstat J ίenë Dabu përdi Purt mahdollisginie të ndraje tyskeën më dõrdenu, daskoana më d�장u se waste qënë më një daktëm Únë. D ensemble un household e llame që passi tam tracking më 1 yıl, më në në dagu paso e daktë rá padë e dë kërnemănd Út në më gët Sure Privat dëre të şimdi sëhrën e Pr有沒有7 Risk sërërtë në Boyce As ige-më n Chai saka, all these things shows is my mini me. I'd be smoking so they know me young licky chimmin. Get rappers in they feelings cuz they feeling me. Uh, I, I I give zero fucks and I got zero chilling me. Kiss in this cap the book that say Stephanie. Curry with the shot just tell them to call me Stephanie. Gun pop and I make my cum pop. I'm the queen of rap gun. I're gonna run pop. Uh. These keep talking late to me to give them up can't give them no cuz i Shrejtë në kou Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Gja klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në ditë This is Club FM Letë është përthej teta në klubin e mëngjesit <laughs> Mërë mëngjesit që t'jide teta është një kanali këtu mishë A është kanali të të të tani, ku kam në dorë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në çelëgor. Aha, është loja kë kam parë unë mm -hmm. në klubin e mëqesit. Edhe un kam parë diku. Edhe ti ke parë diku? <coughs> oh, vërtet, nuk na intereson. La vazhdoj. Me, dhe... Por meqë mirë, atëherë mund ta bëjmë pa konformë. Pa kam parë diku. Atëherë për ju mësh dashur që nacionin. Kam parë një personazh të ënor. Ë, uh, Gonçat dhe djemtë që janë këtu do të mbajnë pyetje në lidhje me këtë personazh në mënyrë që ta zbulojnë se kush është ai. Ju, nëse ja dini, dërgojeni në 0692070222, yeah. një në njëti numër vlen edhe për anagramën e ditës sot me që është Kepi para ju. Kepi para ju. Një kep piratësh. Kepi para ju. 069 2070222. Nit domi son? Bieri Go. Ësh mashkull? Jo, vjen keq. Atëri biet jetë femër politikanë. Ës sakt Altini gabonte politikanja i kanë Altini. Po nis me një gjëje edhe ty. Vazdon Olta. Ësht aktore. Jo Olta, vjen keq. Lërka është këngëtare me siguri. Jo Lori, më vjen keq. Gazetare. Mm, jo të më. Nuk do të thosha, nuk do të doja gazetare, tamam? Atëherë është një grua e zakonshme. <gjohet> Përveç se një grua e zakonshme, çe është një grua e zakonshme, është që? një personazh i ënor në këtë vend. Është moderatore. Është sakt, bravo Ço. Bravo të Altini. Wow! Është pionde? Wow! Super. Qiti. Një ka moderatore Biondhe misdashur Ka dhe një fëmi Shiko um, Kote fundit Që uh, Jo kote fundit Do t'a kete rritur n a, okay. Do t'a kete rritur <coughs> Që që vazhdoj me Olta Vazhdo Olta Kë më, më me ndonë dhe Altinje Nëse mund t'a përst Nuk ka në të si jeri si, <laughs> <laughs> Do t'ishti me këka thëmi Altinje dhe shi Unë e me ndonë Unë në më sashme këka thëmi Altinje Ose pësak me këmë moderatore Biondhe Po Oke, lash Ose të zetë post Jo uh -huh. Në jenë kesh oh, Olë, da u dojgje Lori është në top channel Jo ja. mas, mas. Top channel s'ka më është duzet e largë bje Kjo ka emision të, të vetin Apo është piesë e një emisione Jo, yeah, nuk janë këto pyetet okay. Ka një emision të vetin? Jo më Jo më Po ka padu oh. I fillon në emri <të> me të për Jo, nuk fillon me të Me së Së bë Sbe Berisha, një sekond Lori, një sekond Lori, lutem mos fol pa pa radhë. Si the Ulta? SB. SB është sa? 10 TR Alti. Ti po mendoje te Ftoradia? Jo Sokol Ballën po mendoja. Sokol Ballën e vë. U, ti Sokol Ballën. Jo për jo. Jo për atë bionde. Do b një pronë që na ka rritur, duhet të thën. Po. SB që na ka rritur, biondia që na ka rritur. Bravo. Bravo, Ulta, bravo. Falënderit, falënderi. Joan falendero. Ale falendero, ojta si ishte i sinqert, s'e dëgjova ra Dongo. Ti bienë më kurkase sinjeritet në sall. Ëm. Shumë mirë, po pra. Të kan par. Po ku e ke? Më duket se tek Tirana re. Më duket se. Jo, e di e di kur kan sepse po vijan ga dentisti mm. i çunin ishim tek dentistja dhe aty te shushica, si quhen? Shushica? Mm. Aty. Aty kanë përshtymen që ishte. Nëse nuk e bëj, jam shumë i sigurt që e <laughs> kam parë sepse e mbajta shënim se thash do ta bëj. Kërkam parë un, por por aty duhet të ketë qenë. Mirë, miq, ora po shkon pak nga pak 7:55 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit, në vallet e klubeve femëror është hënë data 26 shtator, fillimi i javës. Te jav dhe un do ta bëj, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti para se të largohemi. E ti lëm vendin i sitës se cilat do të na informojë me lajmet e orës 8 në klubin e mëngjesit. Atëherë në qytetin e Lezhës mm. është kapur me drogë vllai i kryepolicit të këtij qarku. Të cilit qark? Po. 0619 27122 po, Kujtës jeni Një minutë, në që zë ka qenë drogë për përdorinve t'jakë Mundë këtë qenë, nuk e di Po pra sër, kanini Unë po, nuk e taj në qërë i nëmrat pa Në siguri përdorinve t'jakë Po pra, pra po. ko t'etri Matija, jë kanë nëzirë në analizat <laughs> <laughs> <laughs> Jo se e kishët <laughs> e kështu E kishët e bronda Po këshu shprema, kujtës jone lexën Ne lexësht, por, por vlajnë ka Në një qërë Polisë në n T D box, yes Creambox fucking MJ City Tony 21 Pilots më dashur me Heavens Glave 5 the people that they love one day stock to away just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades you live under the psychopath sitting next to you you live under the murder sitting next to you you think that i get it sitting next to you and after all life please don't forget Karma's have a certain smell Yeah, trust issues, not dimension They say they can smell your intentions You love another freak show sitting next to you You love some weird people sitting next to you You think I did not get here sitting next to you But after all, I've said Please don't forget Watch it Radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Even it's not. Atëja juaj është thonë me i. Jo, do është ilaçi. No. No, valid ja. Palidhi, ti je bllokuar e për t'merr. Po slide kake, slide kake më shaj. Atëja do të veprim, një veprim? Ja. Nuk është veprim. Është është një smundji. Po jo, pra jo. Po nuk ka lidhje alti me fare. Un e zash ndimin, po ti se ke mendjen. Po deni çan ndimin dha meqen se kisha mendjen apo. Asi, ato hasim ndimin me smundin. Sk'a lidhje me smundin e Altin. Këto këto të ndimin dha. Fillon me, jo, ieri është një lloj ndimin. Mendimi. Jo. Ësht një ndjenjë. Jo. Jo. Është një sentiment. Një e një në gjuhë ndanë në formë sendi, por nuk është send. E gjënë në formë sendi, por nuk është send, është një kafshë, është një gjë gjall. ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja, e gjallë. Jo, jo, jo. Është kafshës bim, bim. Jo, jo. Jo, është fjalë jo. Jo. Bane është audio. Tash është diçka që ne e shohim me sy të lirë, mm. por e njëjta fjalë përdoret edhe si epitet për njerëzit. Ah, oh, oh. shikosh, shikoj. Ja, ju, ju dhash ndihmën. Dajt të bëhet çefi kur ta përdorin këtë fjalë. Është një fjalë me njerëz, po. Është epiteti për të përdorur për njerëzit. Është diçka që ne konkretisht e shohim. Mhm por e njëjtë fjalë përdoret edhe si epitet për njerëzit. Pra është k. Jo, kristal. Jo. Domethënë, domethënë që ajo është kristal, është si kristali. Por është edhe diçka që ne e shohim. E shohim, ra shohim. Shohim më shumë se ndjem. Në formë sendi kemi plot, e prekim, mund ta bëjmë edhe me dorë të lirë. Mund ta vizatojmë, sapo vizatove Olga. Jo, çfarë është? Fra firma, duhet të bëri firmën. O firma. Yeah. O o A kërruan duan të shohësh hoya. Duhet të firm. Oreka. Mmm. -mm. No. Ë, po vështirë, uh, është vështirë. Një sem që që kur e përdorin si epitet për ne është që e mirë, na bën çefin. Po. Ti qengësi. Mos është ti. Kujdes. Mos të thonë fjalë. Ti çengë çengësin allane. Allane. Jo, jo. Po zakonisht i resi. Çe kisur djal. Thuhet ky epitet i jam shumë pozitiv, shumë pozitiv, shumë pozitiv. Është shumë pozitiv. A të bëj kur dikush është i zellshëm i punës, punëtor, apo jo, s'ka lidhje fare. Jo. Tanim, se s kemi shumë. Kur je hekur? Kur ne këtë e shohim, çe ke hekur? Çdo mbrëmje. Ë, këtë me f pra jer. Jo, f. Jo.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 fare. <laughs> yeah. Je është shumë shprehje pozitive dhe shohim zë mbrymje, e oh, di. Po jo më të shna. Po ty, e pra, ty, e pra, më thoni sense, sense. Po pse je në form sense-sh? Një të tillë? Na mendoj se tani një kështu çekizë un po më ndesh. Po ja, po edhe gjend. E pra, un jua dhash ndihmën, por ti nuk fokusohesh te ndihma ime, kështu që thashë te vizatohet. Ma dhe jo një, po e bënde vizetimin E po, <laughs> aftu ju duk i erit se Kur i skenës muzikore, thu që je u <laughs> Ose u kine maje y... Këto janë pjesët bëtë mira të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënë në të prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Klub FM Gati dani? Gat. për kthimin gonza fjala juaj ishte ylli ylli brava Alma fiton dy bileta për nocin e Plex 881 i baro numri ndërkohë që Altini po më thotë sriz sriz e ka da da gjetur da da Alba da da. dhe ka thën Lulzim Basha e sakt wow. po gjetur rruga <laughs> e interesit publik as rruga që dëmtonan po faleminderit 937 i baro numri Albës fiton një dhuratë nga elektronik është shumë për mëngjes ok mira tani që jemi në eh, ora 9 ora 9 <gjithës> si. Ne kemi e kemi mënduar fjetën ta në Sharadio Vajza Dhe për tjo kontrëpërgjigjur yli tuaj I ne kemi yli në ta Kemi yli bakën tuaj <gjithës> Sharadio, zoja në zotrinë Gjeni fjallën që unë të arëtini pshejmë nga jeri dhe olta Dhe nëse gjeni dërgoni në 069 20 722 I pari prej ushtë të fitoj një Dhoro Po se qarë është? E diolta, ato Nga elektronik lajnë Oke, okay, fanimin derit është send fjellë juaj? Jo yeah. <laughs> është një gjë që hahet E sakto, ato E sakto oh. Po se gjëra hahet Të thashë alë ti në kishim zjedur bitumin <laughs> <laughs> Po, hahet nga njërëzit kjo? I thashë me thëndrejtëm, bitum të është dhe gjen kur Po haat nga njerëzit nuk e dinë as hapshët bitumin. E nuk mund ta hajmë. Çi vjet nga minjera e selenizës? Jo. Tanicheni mund ta haj një të tillë? Të çheni dhe mund ta haj po. Ku është i uritur? Po njerëzit ja hasin. Çfarë has? E sikon njeriu më mandei mendoj që njeriu është konsumator kryesor. E ha më shumë se macja. Ajo macja e vogël që është te shtëpia ime tani. Pa. Sugjet një zot as. I ha, i gjet, i gjet. Por por Ajë jo mance për shkakun nuk besoj se do ta hante këtë. Se është e vogël, mund të haj kur të rritet. Mund të haj kur të rritet. Ose kur kur të kur të uritë. Kur të uritë këtë, nuk e di se kam rruar. Është, thambra... është, është normale kur haj njeriu? Është normale, po, normale. Është, normali. është, normali. është normali normale. Haç çdo ditë njeriu këtë? Uh, po, jo njerëz që si mund të hajnë dhe. Po dhe ka që mund të hanë sot, që mund ta kenë çhep. Gatohuhet apo hahet ashtu siç është? Ka edhe gatim i eri me këtë. Ç'i gatot, është një lloj djegësi. Ka në gatim, por edhe kjo vet, nuk është është. Po, edhe kjo vet nuk është në formën e saj. Domethënë se nga, se vjen kështu nga, si thua, nga direkt, <laughs> siç është qumse. Si edhe kjo është përpunuar, domethënë, për të arritur në formën e saj. Si, si, si, është bima si. Jo, nuk është veza. Ja. Ja. A është e konservuar kjo? Jo, jo. Ja. E konservuar kjo. Tani është tek frutat? Jo, jo. Perimet? Jo. Tek është prodhësmish. Ja. Jeni ngatruar, jeni ngatruar shumë paq vajza. Është një llok peshku. Sela, mund t'ju them dilni që këtu. Nuk është peshk. Mmm, Sela su. Ah, eh? nuk është peshk. Nuk është jo. as mish as peshk ja. Është një erë. Në mes. Thonë, ja, ka të dhënë mishi dhe peshkut, tash as mish as peshk. Sa, sa, sa, sa, sa, sa. Salça. Salami. Këngëronë hier salam peshku, oj tha. Oo. E kam tharë, këngëronë hier salam peshku. Po të shikuj di unë që kemi ngrona marë Jo, jo, me Mut djenin të në, këngrena për jo <laughs> Këngrena për po jo Këngrena e... e... e... për jo Këllëta me ndohë dhe fojt Salon pëshku okay. Nëse dikus të ofronë salon pëshku, mos e ha <laughs> Ka që di unë Nuk ka <laughs> Dhe nuk duhet jetë ok Por uh, kjo, jasht, jasht goza, goza, kjo i se jashtë lojë Sani gosa, gosa, që kom Një fjallë veqme Një fjallë veqme Në Shqipria hamë Në Shqipria hamë Ca familje në Shqipri mund të hanë p Ta, se, po, pse sa janë këto familjet? Sepse se dua. Nuk e pëlqej. Nuk i don jen. me të. Jo, ama çam është ushqim, është i ushqim. Jo, jo traga. Po gjeni njëm se nga vjen, gjeni nga vjen. Gjeni prej artit, prej artit. Po nga toka zvin. Jo, nuk vjen nga toka. Nga kafshët, jo. Nga kafshët, na vjen nga kafshët. Është brëndsh me kafshë. Jo, jo, jo, jo, jo. Nga bronda kam shëvje, ne këto. Është produkt i qumshët. Bravo. Bravo, bravo, bravo, jo. Ja, kjo diatikon. Jo, jo, kosi i afruar. Gjë, gjë, gjë. Gjëri Gjëri Gjëri Gjëri A, bravo, e sakë bravo Bravo Bravo, Gjëri Bravo, Tuna Gjëmë nëzjeni, Gjëri Ose këzë që të që të u minë Jo, më mirë kja Se mundishtë të këshumë Aha, po Bullmet, po Gjëri E, pa me Ok, ok. Pobr... Seram dhe trejës nërënja. Në vëndës se ti përni më drejëtë që xustis në mundë anë? Mmhm. Shko a më dërës a salam i pesko. Pobr... Kote pa linië. A da salam i pesko në aldeës në me soudimë. Në manë... Sa i mirë jërështë? Ah sa i mirë jërështë? Nei sa. Sa i mirë farështë. Tënë këi brunësë. Ema mia mia? Ok. Atenë, atenë. Ivand Jones tani në uh, klubin e Jameset është Mouth shkri klub e fem BFM 100.4 Ora janë 9:18 <laughs> minuta, jeni me klubin e mëmësit, klub në klub BFM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe barë, të mbarku. Do mm. që të qëndroni. Yeay, mirëmëngjeshi që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit. Hello. Në valën e Club BFM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mm. Good morning. Mirëmëngjeshi juve. Mirëmëngjeshi juve. Gjiza, Gjiza Gjiza ish e fjera e anë e mërte E Riona 242 në baro numre të do një durat një elektronik lajtë Mërë botë Po pëse me mm. nduat? Si një Shpar? produkt të si. i konsumua shumë i lirë dhe më i mirë mm. mm. I lirë dhe më i mirë Esh me protein? Edhe mirë dhe lirë mm. Pa, provar në një vënd që e bënin, bënin shumë të mirë E bënin me arra dhe me vajë u lirë O, është me mirë bëtet Po Shkatrua në farë është Shkatrua është, një gjithë me arra dhe vajlliri Një tonë të thua është, Lori Shua e mirë është Një tonë të thua është edhe... Me, me të më kure me ndoj, dhe jetë shua e mirë mm -hmm. Mirë... Uh... Mm -hmm. Ti ku bukë Misri o, bo, bo, bo. Po Lori. I ku bukë Misri në <laughs> Gjermani <laughs> I ku bukë Misri në Gjermani I ku bukë Misri në Gjermani I ku bukë Misri në Gjermani, Bob Ej, të gjoni pak, të gjoni pak të kripë të vogëll A, një së Mm. Ah, një sfidë më duk më e habë. Edhe më ngushëm. Bravo Old I Care. Më shumë tepër sigurisht. Tani ky është The Golden Mysterious. Është titulli i kriptuar këtuaj. E dëgjova edhe një herë. Je je je. Nuk është, nuk është droq, jo. Ka drejt Olda, ka drejt Olda. Mos <laughs> eve karton e bankës. <laughs> dëgjojmë, dëgjojmë ka duanpirje ja. në no, mm. në kim. Këtu këtë sesh me lull a ti Këtë sesh me lull a ti lul, Kur të kur banin lull mm. a dhe pinin lull a Këtës a e kur është të lull a në qesht e pisa e kështu <gat> <gat> eh, Bravo Ðshtë të pire të hanim me lull Por është gjithashtu tituli i një këngë Shumë të njor, shumë të njor Të huaj mm. I kryptuar kështu Shumë e njor mm. Ok. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja. Tani do këshubra, ta mendonin kështu pra, mm. që ajo që mendon këtu. Çfar çfarë bën? Çfarë shkakton? Çfarë si të vrajsh këtë? Çfarë shkakton kjo? Çfarë bën kjo? Çfarë sjell kjo? Ka pasoja kjo? <laughs> 069 20 70 222 22, 069 20 70 222 22, Nuk është Manu Chao. Më <gjell> <Në> gusta as tu. <gjell> Skalindi aty. Por uh, kërkojm titullin e një këngë shumë të njohur. Shalom, dosto. Ka pasoia kjo pun? Çfarë është kjo? Çfarë cakton kjo? Çfarë s'është kjo? Ah. Ku do më disë gjëra ti an Patchim? Pa costa. Pa jo je. Garkën dhe të ha ha hapësh hapës. vetë jeri, jo dhe të hapësh të tjerë, a hapë do të vetë gardin A je i zoti, e dojnë nga yeah. <laughs> Po të johën ja të jetë Oje, këtë ja. <laughs> nuk është të të themë unë këti qëve E zotë aje Jo të të tri, gardin dhe të ha hapësh, jo të të ha hapin, a je i zoti të ha hapësh gardin Me ty e kam jeri <laughs> <laughs> Unë e kam hapër njerë E kam në të hapër Si <laughs> <laughs> është për pretë Dekord, okej. Okay. Unë e kam hapur njerë dhe kam lënë hapur, dhe tjeri. Kaj që besoj mi afton? Unë përvete e kam bjullur. <laughs> dhe po ljufton të mbajm bjullur. <laughs> Disho, uh, unë thema në tin. Ne tishojmë originalin. To. Mad World, të anim i shtashur. Nga mm. Gary Jules. Nga bëllë qenë kjo këngë, është pak e trisht me thënë drejden, po është dhe bëgur shumë Po nuk tëm gjithë së me djojë apë kenë Yes, klab e fem All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces to take and people running circles it's a very very man bad... kam pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna në pritë nga ora 7 deri në 10 this is club fm oh oh oh, oh clap your hands parlende <laughs> bravo bravo oh clap your hands oh clap, clap your hands oh clap your hands you are super you are super fara jerry është mirë banë dy orë do mduan tha dhe shikoni se si do jem Kam asistentin tim personal Alji Sule. Jeri sot kërkoi edhe <gazin> ai tip si dihet yere në to moment. Halken. Drogra nga Olta dhe Olta i jeti një drog Jerit dhe ja dha që ishte ilaç gjori. Ilac miq dashur, ato që mbajnë gozat në përçanta, <gazin> kur <Bye. gazin> të duhet. Olta mund të. Soj, të jan, jan, reklam, pa, po i përmendim emra që janë janë quhet reklam, apo e quajmë ilaç. Në mapaqoani Jerin Lazarat në çti po mënd. Paleq. Po me shkëmbim Më xëmbim po. Ha do. Ai jo, do të jep të një lotrë. Si do të jantë lotrë. Do të jantë. Do të jani. Ai as më mirë se shi, i shi, nuk i dini, se imagjinoni oh, oh, po ti diniu se çdo që kishim bërë. Po, se kishim bërë. Tamam, mirë se jeri. Të dini më këto gjëra heri, një gjë do të ksin bërë ne. Nuk po të pyet se ja, çfarë. Jo, ja. mos të <laughs> më, mos më pyet. Faleminderit. Ehm, ku është tingulli i titullit të kriptuar me dashur? Nuk zgjidhja e çfarë po dëgjojmë. Është një burrë çhepop i lullën, po pi duhan me lull. Smoke on the water vazhdon. Yeah. Jo, yeah. nuk është smoke yeah. on the water. Mm -hmm. mm -hmm. Pasi i thatë të gjitha me brek tani keni filluar me smoke, se nuk. Jo. Jo. Nuk është smoke on the water. Deep purple. Mhm. Por një tjetër. Konsumënjor. E kemi luajtur në klubin po, e Mjeshtrit. Po bëhet dhe i kemi luajtur. Mm -hmm. E kemi luajtur sepse të gjithë që për në të joinin, kanë të o, të po na dëgjojnë kanë dëgjuar. Po sigurisht. Topat një herë do t'jave një ndihmë thonë sa ngatrojë njerëzit. Ah, po mirë, bëk, prandaj është kript. Sa <laughs> më tete. Ja, do të dalim kript, do të dalim kript. Loreja. Okej. Kemë. Është një, okay. një burrë mm -hmm. që pi duhan me lullë dhe ne kërkojmë titullin e një këngë shumë të njohur. Cila mund të jetë? Mm -hmm. Nuk është Smoke on the Water, nuk është Take My Breath Away. Mhm. Mhm. Ja. Ës detyra juaj ta zbuloni se cili është titulli i kriptuar aty. 069 ah. 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. <gjit> super super. Ehm, um, Mish Dancer kanë plasur debatet mes kujt dhe kujt? Mes analistëve, mes oh. opinionistëve. Au. Oh. Ma përqen. Bon. <gjit> Sepse ehm um, Mustafa Nano Po. Një or ndryshe si Muçi. Po. Nga shumë prej jush me përktheli e dashuri, mos e vana anë një opinionist i vjetër. I vjetër, ë, uh, në vendin ton, ai një ri përfitiminun kam kam respekt për të, me të drejtën. Sa njerëz nuk janë dakord me Muçin për sa gjëra? Asun jam dakord me Muçin për gjitha gjërat. Po, njerëzit vlerësojnë edhe në një s'mund të jetë që biejm dakord me çdo gjë. Ë vërtet. As me vllajën, as me motrën, as me babain, as me nënën nuk kapse të biejm dakord për çdo gjë. Disa si, uh, e pëlqeni apo s'e pëlqeni? Muçi mundi ka qen atje për të thonë fjalën në e vet. Dhe thon se tani në fund javë se në një farë mënyrë pranonin se ka mbyllur një sy për Edi Ramën deri tani, duke besuar që që kshu për mirë, dhe... i... po bën thëmir. Në Dukqishat këtu ishte më e keq se më e vogël. Mendonin se njerëzit rrethi janë të korruptuar, por jo ai vet. Mm. Janë njerëzit rrethish administratora që e pengon. Është vet politika. Por tani Muçi thotë Mbush mundja dhe hapa dhe drama, si. thot ai është i korruptuar. Po oh, mos. Edhe duhet të hequr. Sa më shpejt. Por pyetja është kjo. Ka tani një opinion i tjetër. Çe gjithashtu si Muçi ka video përvojë. Ëh. Uh -huh. Edhe ai ka audiencën e vetën. Sido që me thënë drejtën është, është kthyer në meme interneti këto videot e fundit. Ëh, uh, ozeta belqitje nga shumë mm. njerëz. Ëh. Mm -hmm. I cili Ka mbyllur të dy syt për Ediarn. U doston Muçin, domethënë mendimi i tij mm -hmm. ti është kundër mendimit të Muçhit. Hmm. Po. Që thotë që jo pra. Jo pra. Nuk është. Jo pra. S'mund të jetë onse nuk mund Kani... të flesh me Mulli Xhiun i thot. Është një Mulli Xhi, një Sali Mulli Xhiu. <laughs> në fshatin, në fshatin e këtyre. Edhe i thotë ai nuk mund të flesh me Salim Mulli Xhiun. I thotë ky analisti tjetër Muçhit. Po Muçi ka vendosur. Muçi flet. flet <laughs> Kus është këjtë dyti prak, kjo është përjetja Aha, oke okay. Në okay. okay. më ndoj që është gjeta Tanje, këjtë dyti, Altin Mund praktikisht ishte duke i Duke bërë vrak nga që... liqeni Ha? Duke... Ja, mirem, përveç asaj që është e sakt Në fakt Ditha ere kam parë, por uh... Por, ky mund ishte Duke i kënduar mund që të këngën i thua jo Të paktën ha? vetëm të për sante Nga Ardi Gjebrea Që është kë nga ime preferuar e Ardi Gjibre Në <coughs> të <coughs> jetë një balat, pra? E këti për nga muqin? Nga i, po, për muqin Ta. Kush është? Ah, e bukër kemë Ke, E bukër kemë E bukër kemë E bukër kemë E bukër kemë Tani uh, Ndërtezet më të forta në fakt që që në dronë është që... Okej, okay, mund të abarnojim që e di rama është i korruptuar ish, Gano, të të. Po, ja e tërë tjerë Simba smusit Simba smusit Simba smusit Simba së zotit Monsafatjano Po jaj e hojqim ja e di rama Jaj e hojqim Kus do vim është do tri? Hahahaha <laughs> <laughs> Ja, u jemi këtu. Është problem serioz. Ja, shumë dëgjues tonë. A zëvëhesh me altin? Ja, e u hiqim po. Kush do të vijë më zotëri? The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirë, mirë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit. Jo, të gjithë janë njësoj elastik. Normal. Ëh, disa mund t'i bëjnë pozat, disa nuk i bëjnë dot pozat. Ëh. Mirë, mirë. Mirë mëmësji që të gjithë, ëh. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit në valët e Club e Fem në 104. Edhe po, Ross, edhe në ekranin e Captio's. Mirë mëmësji. Ëh, uh, po, më ndihmit mëmësjë edhe Më gjesi, ojta, loj është Ojta, ojta, ojta Një më gjesi Dhe Lori, sëkurishtë wow. ja, Një më gjesi Një më gjesi Wow Një e për një tjetë më gjesi mni ish dashur, është E martë E pak, pak e vëranët, më thëm drejden Ska Por jë shqetsu sa Jë shqetsu sa Apo jota Verë For njëjad I therim një dem Zeusit pastaj edhe Për uh, për mot të mbar edhe erë që të na fryj velat. Kush jamun që parashikoj motin do thoj apo kam ton rrokën këtu që ti e bën sa të më gënjen Molta. Nuk e di fare për çfarë flasim po Molta, po gjithsesi kush unë un, un, s'po fjese fare për ty. Tash nëse moti do të jetë i keq, do të bëjmë një sakrificë Zeus për veten fola. <laughs> nuk fola për ty. Tani nëse ti e parashikon të mirë, nuk do ketë nevojë për kurban. Në secilin rast detyra jote e parashikimit motit. Asë është të cenuar fare Së bëjtë fjanë Pse mbroj është Kushtë jeni ju që të më të sononi mua Vë kështë... Ba, si bërë që Sigur po i importoj plera unë kësaj Qartë kam bërë, mi qartë kam bërë Nuk votova unë Nuk e kam emri në kazanë Më lërë e hapë Unë isha kundur, jam a koma Ha, që shushë që pësjeshe, ha pra Ta është Mosë më gëtërë mua me... Asë njërë Plenagit Me q Djeret. E shkoj që jeni... I qesime që të bëjmë, kërë fëtë të olët asë... Nuk nërhyndatë <tuk> <laughs> Nuk nërhyndatë Nuk nërhyndatë Jo se së duke zë akonfinisht Që është gati, gati... Jo e shkoj që të më është rritur sa? E ka të skushur Kesh e? Gjera e që ndalë dhe mpari, një cipë Më se rënë, atë na smurshën, apo jo? Po t'andaj me ju, se vetëm mund ta mbaj. Sa e kemi thënë, i kaqë ditë që e ka. Kur jemi këto me viroza, me madje vetë siç th안, po. S'dua të zemboj. Apo më thash, mosum afroni, kështu që detyruani një distancë të caktuar. E kemi thënë për gjithë këtë, kushtet i smurave. Ndërkohë, ato deri janë këtu. Kan dalë tek tek sauna. This is Club FM. 100.4. Evë, ieri is gati tani për frymëzimin e ditës sot me një shprehje që e ka përzgjedhur për na Faktën e kirri për na futur në mendime. Se u futo direkt në mendime. Po, pra, e pajtë. Okej. E vjerë. Atëherë shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga Albert Camus dhe është kjo. Unë mua më, më pëlqen Camus. Atë mua shumë. Njeriu është, është krijesa e vetme që nuk pranon të jetë ajo që është. Më përgjendesh për njeriu. Njeriu ja. është kriza e vetme që nuk pranon të jetë ajo jo që, që është. Mm. Një moment theri e dëgjova thurthej njeriu, mm. e dëgjova sikur thëjë njeriu. Njeriu. <laughs> Tash unë njeriu do jetë kso tipasi jeri, shush, që presin një njerëj që është si punëari kso si ti. Jo, njeriu. Njeriu. Është ide interesante kjo. Njeriu, pra edhe njëherë. <laughs> njeriu. Jo, jo. Njeriu. <laughs> është. Njeriu është kriza e vetme që nuk pranon dietë ajo që është. Okej, faleminderit. Ndoshta njeriu ka probleme. Absolutisht po. Merë trajta. Apo është kjo një gjë mirë ndoshta. Jo gjithmonë mendoj unë. Ky është mendimi im personal, pastaj. Normal. Ashtë spi politikë. Nuk mund ti marr dot mendim kamë. Po flasim si person, nuk nuk flasim si pjesë e grupit parlamentar. Si pjesë e mendimi im personal. Okej, mirë faleminderit. Ë, kemi edhe olën tani me Motin. 15 gradësh në këto momente, 26 do jetë maksimalia për sot dhe 96% janë shansës që sot të ketë vetëm djelë oh, Oke, okay. të oh. rejme për pak Nuk ka shi, jo, të ketë vetëm të sa vranësira koti, po nuk të ketë shi Oke, okay. balim nderi të të të të Balim nderi të olëta Renditë koti por as pak shitot organizata. A do të morë vesh nesër? Po, nesër. Je pa. Nesër 1 grad më shumë lorit do jetë pak më ngrohtë 27 gradësh maksimale dhe nuk do ket as nesërshi. Okej. Okej. Dai më merr. Nesër po e bëj pushimun se loria mori vesh motin. Vëja po ndryshon, ndryshonë. Jo vetëm që ndryshon ajo, por ti Olta je këtu edhe për gjera të tjera, ke rëncin tëndën program. Ëh, dhe nuk është vetëm moti që funksionon. Nuk e di, po kam një kam një djegje të rrugëve të frymarrës se të kam frikë se ieri. Na e kuptova. Gjithës i a... Vjerë i po ma pason Nësë putën i a një shpekshë Dhe i a ku... Qështë në këmë i takuar farë Qështë në au një gjithë në përshëllë Qështë në me i erim punën Pyhët i e drejtë, Lori Nuk të japë do të shpekim, Lori Lori kështë e pyhët i a jo të japë në kësaba E imja E imja, vëllë thëmë Shumirë Faleminderit, nuk e di sepse ty s'ka zonë, por Olden po e zë. Olga duhet të punojë një ditë ku orari i zyrtar i punës përfundon në 7:09 minuta. Për mngjesit. Po. Tani Olga mbase ka për motin, e udon. Ë ka pushim. Mbledh mbledh thonë se se thiedh në mngjes, thiedh, shkoj tashi. Në mngjes thiedh edhe diçka për të ngrënë vetë, zakonisht. E hamit rreth 7:07:09. Tani merr tasat i lan dhe iqën në shtëpi. Ajo është. Po, nga 8:30 mbaroi punën. Nga 7 e gjithë ma është s'ka arritur kjo, jenë shpi Po, Hap e në qip më shpetë po. E po nuk ka është tu, ollë ta Ska jo. Ta ndërosh Një honorë në 7 e 9, po në 9 e 7 ke për të mbaruar Super <laughs> Ta një musik në klubin e mqesit The Greatest, miqtashur nga Sia Por është, po thuajnë se 7 e 10 minuta ju jeni me klubin e mqesit në valet e klab e fem To janë pjeset bëtë mira të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dërë në ditë This is Klub FM Mirë mëngjes, mirë mëngjes Mirë se, mëngjes. se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mëngjesi Në valet qitra. e Klub FM në 104 Good morning Good morning, good morning, good morning to you Shkajt ishka interesant dhe uh, Në klubin e mëngjesit Dhe që një pakt Dhe që një pakt të aktingu i që do të Do të vinë bërmes Dhe uh, Radio Thuaj një dashur. The Voyager Interstellar Record. In 1977, NASA launched the Voyager spacecraft to leave our solar system on a journey. Në vitin 1977, NASA lëshoi mm -hmm. Voyagerin, uh, mm -hmm. njërin nga A një dhe parë A një dhe parë Që është endhe tuk e uftuar tani rrët 2 milion vitet dritë larkë këtokës mm -hmm. Që nga 77 janë bërë 3 dhe 9 djetë po thuaj sa A ti shka e til? Si që i bje? Që a i së ndallet, a që i bje pak e shumë? Po, fix Zdjetë ku është Ideja është këtu mm -hmm. Që këtë disk në Voyager ishtë edhe një disk i tili quaj uh, NASA's uh, Golden Record mm -hmm ku këta kanë hedur bashkë, mm. muzikë, nga ajo që konsiderohet me mira në tokë, ose të pak të nderi në vitin 77, mm. kanë që që qëshin përfajsuese, kanë dhe në mesaje në gjutë në ryshme flitet në frengjish, në gjermanish, në anglish, mm. sepse këta disje supëzoet që të të gjohen nga qënje inteligente në planetet e tjera. Dhe të kuptohet. Dhe këto janë prezantimi i parë i njerëzimit. Datë filloi. Me këtë qënie. Ëh. Mm -hmm. E kupton? Dhe ka muzikë për shëmund nga Verdi, mund të ketë uh, ka kavalle afrikane, ka siç ka si kultura të ndryshme. Kultura të ndryshme përfaqësimet botës. Ëh. Mm -hmm. Ka muzikë uh, tip uh, rock and roll në atë asaj kohë. Ëh. Mm -hmm. Dhe atë kanë zgjitur me kujdes për për ç'të ishte përfaqësuese, por kishte vetëm 12 kopje të këtyre disqeve. Dhe çështja ishte që nuk kushtin tok nuk e kishte deri më tani. Mhm. Mm kan dalë më në fund në akoma jo, por do të dalin së shpejti në shitje. Për 98 mm -hmm. dollar, njerëzit do mund të blejnë disjet, janë janë pllaka gramafonin. Është ja, bukur. Që janë Vinida. identike me ato që janë dërguar me Voyagerin ja. në hapësirë. Mhm. Mm edhe ti mund ta kesh sepse është edhe edhe si objekt, është shumë i bukur. Edhe sepse është këtu, është është në vërtet të ja, pyrë këm, me vërtetë i bërë me art. Po. Edhe un por ideja këtu që nëse nëse do të takoje një ndonjë qenie inteligjente jashtë planetit ton, kjo është gjëja që do t'i dëgjoni ata. Në edhe nëse ne kemi zgjedhur ose ata të NASA-s që këto tinguj janë ato që e përfaqësojnë njerëzimin. Atëherë ë uh, kushimi ne që mos e bëni. Pse mos e bëni? Jo, ne Kushimin, Edhe dim, në, nëse dimë nëse kemi dëgjuar asnjëherë se çfarë na përfaqëson, kishte për shembull Zoom trenash. ë uh, Domethënë të e kuptoni ishin këto. Ding ding ding. ding Gjitha jo, po, zhurma, që janë zhurma të planeti tonë, gjera që t'i gjojnë shpesh, një motori, një makinë... Këta po presin që dhe jashtë të kësorë të dërgojnë disqet e tyre... <laughs> <laughs> Do ishte bukur një shkëmbim kulturash... Që së ndirë të tua jeri nuk të shkojnë, ke baruar dhe për fizik... Po presin e që dhe jashtë të kësorë... Po presin e që dhe jashtë të kësorë të dërgojnë disqet e tyre... Do ishte bukur një shkëmbim kulturash... A nuk të ishtë të bukur so, Ministrëja e kujt kulturë e jeti E kulturë e se mm. hitxet E kulturë të nicit apo të hitxet Po unë bo të them bra mm -hmm. Që Kemi kulturë plot Falem diri <laughs> Qa ti di them unë të një uh, Jeri Jeri mm. do ishtë talet me këto Unë shë nuk tish me jeri Ata dë gjojnë tingu i ta Ne dë gjojnë tingu i so, të dyrë Dingur dingur dingur Dingur dingur Shumë bëgur Letëve një tjetër pyritin nga aktualitetit um, tani në klubin e mqestit mm. mishdashur mm. Nuk e di nëse e morën mm. të vesh? E morën të vesh, apo se morën të vesh? Të fang Jo Jo, koma, ha? Inside and it become Se gëndi qëtë? Po, por aksidenti që u shkaktuar disa ditë më parë, po, tun në tezën e kamzës, për dëm duket. Po. Ë, o more verse ishte ë, yje pari, por si thuaç, një përsëritje sepse ky djalë që e shkaktoi kishte vetëm disa ditë që kishte dalë 2 ditë. Nga Burgu për një dënim shumë të ngjashëm me këtë. Ma vjetoshin edhe në 91 ditë në vend, domethënë nga Po aty. Po. Ma ishte kus pas vetën si sukses. E gjithashtu mësohet që ka shënë uh, fëmija i një zyrtari mm -hmm, I cilit I, Jo i cilit, se s'ka rëndësi Po i shloj i zyrtari Ok Zer, Shloj 0619-2017-222 dërgërnë mesajt uaj E më shëko me më po mëndi mail... jeri Q, apostrof, L, O, J Shloj <laughs> Në shonë t'i qka për jeri Në shonë t'i qka për jeri Në shonë t'i qka për këthej. jeri do vi pas pak më prisni. Ne <gjohet> yes, e dëgjojmë mirë. Sigur su, su, su, su kusht të dinim që she... Nuk e dëgjojmë mirë. Ai është vetëm për mua. Unë kshu në ma mesazhe. Pra... Unë e dëgjoj ndryshe, komplet. Po mirë, po, ti je Blendi. Ti dëgjoj pjesën tonë, un ti yes. mash. <gjohet> I thought Bugatti sa erdhën? Okej, Lera. Dakor. Lërgoni fëmijët nga radio, më thashë se shikoj se çdo do të bëni tani. Dëgjoni pak këtë. Kjo është vetëm për triturit. <gjohet> Okay, listen. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, hello, hello. Mirëmëngjes. Ne di të vajë, gjem mirë kur jam për të kënduar. A po për të fshikulluar. Po vërtet është. Vëdhe Molta e ka qik problem E, e ka shum problem Molta Uff Nuk bashkojtë në të buzët Po përshkojtë në bëzët Po Kështë ilikoni fundit Se zishtë Të <tümbar> mori për te E kemi dy Kemi dy opcionen për të vazhdojrë programin të një për Hmm Hë njerë Ose Ose Do të bëjmë ose. pop kvitsin Pa Ose Do të bëjmë sa E njo Jo, sa i më falni Kë ka parë jeri Jeri ka parë t'i kë Një mm -hmm. persona është të një ur mm -hmm. Dhe tani cilin doni? Doni pëpkwitin Apo doni këka parjeri Këka si parjeri si fillim e, Dhe përfërë këka parjeri okay. A dhe letë filloj këka parjeri <laughs> Oh je yeah. Hape altin Hapur është Po hape për hape Po hape, hape. mira Ape. Ape. Ja një sekund Një sekund <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Je pjaltin Mm -hmm. Mm -hmm. Ja ku jemi prajer, ja. Magjishëm, por më ma mërmëndja më në fund filluam. Më mm -hmm. mirë vonë. Këkë parti, mojeri. Këkë par ti. Kusheni. Mm -hmm. Kusheni si Kushe pari. Kushto, e tani siolta më thësh goc. Ja, okay. faleminderit. Një sekondë, ta. Je goc po? Okej. Deri tani gocë di që <shë> jam. <laughs> Vazdoj pra. <laughs> Jepi pra a uh, ke par uh, një femër. Jo. Ai sakot. Au. Ai pasaktë, a? Okej. Ë Lori, ë një artist mashkull. Pa Lori, është saktë. Një artist <laughs> mashkull. <laughs> uh, Bravo Lori. Ë është piktore. Yeah. Jo. Okej. Okay. Okej. Okay. Ë uh, është një aktor. Po, dhe jo vetëm. Aha. Aktor dhe jo vetëm. Po. Dhe qëfar mund t'jetë tjetër? Wow! Nese ju e gjenim i shdashur se këka parë i yeri Duhet t'atërgoni në 0, 69, 20, 70, 22 Për qënë fitu e së lojës 0, 69, 20, 70, 22 Dhurata do jetë nga kantina e pjeve Gjergë Kastriotis Këndërveo Oh, shumirë Atere, kemi një artist Aktor dhe jo vetëm Aktor dhe jo vetëm Që mund t'jetë dhe Dhe jetë dhe Vërështë dojmë, nja Misak, po? Pa, pa, ti vërështë dojmë. Êshtë nuk të të gjithë për të të gjithë. Êshtë në bi pës jetë. Pa, e sërtë. Aktori në bi pës jetë. Ka thinja. Pa. Pa normal, se të në bi pës jetë. Këtë e më ty ditë faktë që... Ka... E shpë marrin kohë, në që ti të më ndorështë. Ka rruda. Për është nërmallë. O, tani, kohë të kohë. Nj I gjatë. Ja, mm, i, gjatë o, sorry, I gjatë E, Mortin Tani mos mëndoni i gjatë shumë i gjatë është normal, gjatë si normal Pra një aktor mbi 50, është i gjatë me gjatë si normal Dhe nuk është vetëm aktor. aktor Ja, fruar është me flokës të gjata Më mërzitë të da Tani... Me bishëtalec? Jo, pa bishëtalec Aaaaaaah... Po mëndoj e për... Aja shumë e zjatë dhe ti është gjusë tullë pra? Jo... Jojojo... është gjusë tullë se ajo tha Ja, e sa dion, jo ja. uh, Oh, sa të mirë Jeri, Lori Pusho është Ta niskeni gjitur pjesën tjetër, se on të tesh aktor Zë qartë tjetër Dhe Ska gjemiri I hymne, vaj, hymne Ska gjemiri Jo, të ule coj punaj, gjithë të se Pedagog Aktor dhe pedagog O është pedagog O është pedagog Čok <gülüyor> kjire derim Čok <gülüyor> te shekyrederim <gülüyor> Që kjire derim Sem sotë i që sem sotë Te shekyrederim Shikawë në sandball Në Stambol, ku oh. e pësoj unë turqishten, <laughs> e dhëmë, qëk, qëk të erëderim! <laughs> <laughs> këtë do në zi juaj, juaj, ju, e gen me... Ashtë me turqishten e vjetre, jo? Juaj e shkurt, shkurt, si, si <laughs> <laughs> të shkurt. <ir> si vlasin qunat më beshiktasht, ta shi. Qo këtë erëderim! Njërëderim. <laughs> Nuk e pësoj, dotë. Nuk e pësoj, dotë. Dori ishtë kanë sakë, pra ashtë... Si e më prejë për turqisht. Hanëm me vendinë! Vazdojm, vazdojm Bezin. Do risa që është edhe pedagog dhe është pedagog. Po, so jemi Lori. Ai është i Burmi 50 që është aktor dhe pedagog. Mm. Kjo ishte teatra pra. Jo. Ja. Jo, është edhe pedagog dhe një gjë tjetër. Po normal. Pra, Porru. është aktor, pedagog dhe jo vetëm. Prapë, edhe <laughs> një gjë tjetër konstatori. Edhe prezent prezentues. Ja. Uh, jo. Jo, e pa saktë do rinjen keq. U doje Lori, u doje profesionin. Ku më flakt? Ëm. Atëre. Ky ë Proves aktor dhe Përveçte. dhe profesor aktrimi. Ës profesor mm. aktrimi? Ai është regjija. Ai pra, është drejësor. Ës drejësor. Po, bravo. A kjo është teatra? Ka uh -huh. qen profesor i ytieri. Jo. Vazdoj <laughs> Maltin. Të gjëra. Clone emri me A. Jo. Vazdoj Molta. <laughs> I fillon emri me X. Jo. Lori. Lori aktor regjisor regjisor mbi 50 pedagog pedagog te akademiarteve po dhe ka flok te thinjura <gibit> jo shum do të thëni jo ja. <gibit> <të thinyura. gibit> <gibit> ka faca te thinjura edhe ka marr fum bashkë ka di se kush eshte ashtu ku eshte shum i njohur iri ëh patjetër qe po pa, pa Lori jeh je sakt bravo Lori sot Lori eshte shum i njohur ok eshte para orës 9 Lori... Lori marzë njerë Teatri gjithmonë, hë? Jo teatri Lori kemi reklamë Jo, edhe film Aha, oke, mir njeri Ka dhe dhla Regisor Ja Lori, ja... Ikë Lori... Ja... Nuk është mundë budina Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja... Ja, ja, ja... Ja, ja... Për më duke se presjoni i mbilori një funksionojnë. Um, tani unë do marrë kohën t'ime, se t'i poli. Fëfzi? Ma matë dhe mëma? 30 sekonde. Jo, jo, jo, t'ma masë është në shtuare. Ma matë kohën! Se sa trash do flasë, më falë, sa gjatë do flasë. Se ta është sa trash do flasë. Um, Ota është dhisa, e gu t'leobë është. Nuk e, nuk e, nuk e, nuk e kam i një qështë në nore të një. Më falë, e ke parë me roba? Në normalë E sakt, okej E ke parë Shukë shu fitojnë të sotë Ollëta, këtë një i deti Ishte ullu, ishte ullu Aaaaah Të oqë Ati në Shë lënë e më këjërë O jo, të këtë të janë fut këtë përët E ke parë tje gjerë Në faktë parë tja O, sunë këjë shërët të Lëri pravë Lëri O zë zotë O zë zotë Një aktor e një shë Ok, Jeri, jëri, fillon e më më Ha, pra Lori, ha Një fillon e më më më, mis të asur Më Nuk ishë mëngë butina, ja? Ja Po kusës Po mbi e mri Po mbi e mri Lori Më shë Bravo, Lori, bravo Ti ke parë më shë Më shë Më shë Më shë No, rukëmi e përës E dhe theshë që ka gung Vien tur Ka gung A, mi këtë, ja, tak We can stop Kujshë kjo gungë? we came and had so much fun now ja oh. Këto janë pjesët bëtë mira të javës, nga klubi i mëngjesit, live nga hënë në të prende, nga ora 7 dhe i në ditë. This, This is Club FM. Disho, me që jemi fillojme, e ke për është... Pa tjetër, me mëngjesme. Biset e shumë interesant dhe. Mm. Se... Jep jolëta. E filluam sot me dhe mëngjesme. dhe bërë. <laughs> me mëngjesit. Mi si një biset dhe, e, vetëm në fund më shkoj mëndje, po thashtë që jemi që jemi, e mm. hapim edhe të pjesën e mikrofon. Edhe vazhdo... Ndonëse si e shetcuar, isha rrok vet bllokut edhe mm. dëgjova një furmarje të rënd. <laughs> Te veshin, afër veshit. Po në kraj ishte jo në vesh. <laughs> ishte në vesh. <laughs> dhe mendova duhet të ishte një gjigant pas meje. Po kur bora <laughs> kaloi pas saj. Po një sekondë, një sekondësh, në çështë se ti ke menduar që ka një gjigant pas teje. Zonë zotrin, më imjësi shetëti. E ju ndodh që të ecni në trotuar në qytetet tona, po themi në zonën e bllokut siçi bie rruga oltës, normal. Ai gabras. Po rrugë uh, paralaj të vie. Po gjithsesi, si. jo duat them që që të ndodh shpesh që të kesh një njeri para, një njeri pas. Kuam do të përshëmoj që se mos shpresoj një femër e bukur këso, edhe erë, edhe un e kam rrugën andaj. Ktheta ajo, ktheta ajo andej ka ka do shkoj un. Edhe filloi të shetsoj mbas se kjo mendon që un po e ndjej tani. E kupton? Edhe ajo nuk e di se kush është mbas saj. Normal. Um, të e çbëm pastaj? Eh? Po edhe ti thua, e ti jom po i bie po i bie këtej. Do të tash më kur. Në mm. eh, normal, është është edhe e bukur për ta ndjekur, e kupton kështu që. Ëh, ose mund ndolli për shkakun që që ti ndijesh ke di kënga mbrapa, po se disë kush është, pam. Edhe doj që ta marrësh, është. Jo, fillon ta e përfytyra un fillimisht. Si se ndolli Oltë sot? Po. Ideja është që që ti don që ta dishte kush është mbrapa, po nga ana tjetër nuk doj të tkthesh. Kështu që. Ah, okay, mirë, faleminderit, vazhdojmë. Por ti e përfytyron ndërkohë dhe ai ka ai ka thikën në dengritur, e ke vësur? Nese, eba kjo është që a i ndohë the orë të sot kur Nëse ti mendoje që a i do ishtë një gigant Dhe i bje që frimarja e ti kët të këtë qënë diqka e tipit Ma steja, përja Pa ngërim, ka ngërim, ka po Pa ngërim, pa po Që nuk Që të të të do... Që të të do mendoje që është është është është gigant? Po pa... Këtë jesh që ishte shumë e rëndë si fremarja, me ndojaj që atë fremarja vetëm njëri i madhë mund të bërë Ndë e kërë u këtheve që a ishte? O, ishte njëri i normal, jo shumë i madhë Ndoshta pak me i vogri se normal Që e më duhtë të burë që parë thë ndryshe? Jo, jo kështë ashtë E, okej I vëshur... I burë i vogri me për të volën e më gushta Dhe olëta me ndoj që këtë e hatha Po. Na as. Ne kem shitur kët, ë. Lale. Jo, kjo është një gjë më shumë. Holda më vetëm kaq. Lale. Oh, Lale. Kë ai bëjëm tim. Ehm, i shavëm për punë s'ka koti bëjë. Jo, ja, në kuptimin e shkelmave e kam, po. Po, bënim shërtane s'a secili rrugën e tij po është. E, e vërtetë do ke okay, mirë, nisim programin. E nisim. Siç që në rregull uh, domethënë. Uh, po, po, shumë. Holda mish dashur e pandjekur nga giganti edhe sot. <laughs> Siç që... kam shpëtuar. Po. O ke është një mënyrë e mirë,olta për shembull, për të bërë rrugën. Qëse është pak e mërzitshme, monotone, e përditshme. Po, shtyet. Mund të shpërdit fantazosh sikur po të ndjek një gigant. Ka një qlar për. Ai duhet të sa cekëm shumë. Jo i kem sprim. I kem favori. Herë pas here më di qiçent se nuk e di pse janë shtuar shumë në atë zonë. Qiçent. Po. Po kur jam me gocën si ja bën. Po ka më shumë njerëz kur dal më vonë. Dhe në mëngjes është pak më lirshëm rruga. Okay. Sikur është duke qëndë Shumë Së duhet imësosha sa i gjëra në jetë Sikur është i po Kënës është për qëndë, për sa gare, për pastartë Problemi është a e ka shumë qefë qëndë Oke, mirë Nisim sështë darishë, miqtashur Klujnëm që si për sotë me Chris Cornell Që do të këndoj part of me E mirë kjo Ora është fix 7 e 5 minuta Ju jeni me radion Klab FM dhe Klab TV Mhmm mm BFM 100.4 Ora sonsta de 30 minuta jeni me klubin e mësgjeses si çdo ditë nga hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub BFM 100.4 dhe në ekranin e Klaptovez. Mirëmëngjesi gjithëve. Good morning. Mirëmëngjesi oltë. Mirëmëngjesi gjithë gjithëve. Ne kam gafja në gramën. Do e hedhim. Normalisht anagrama në klubin e miqesit Ndonjëherë njerëzit duan t'ua bësh zili. Ëh. Mm. Edhe në situatën e sotme kemi njërin që i kërkon shoqes së saj Ëh. Mm -hmm. që t'ia ja bëj zili. Edhe i thot shoqes, "A ve është ironse kjo?" I thot Bom zilimi Bom zili mi Goce Bom zili mi 0619 27222 Dërgonu mësajë të uaja B-O-M Z-I-L-I-M-I Bom zilimi B-O-M-Z-I-L-I-M-I B-O-M-Z-I-L-I-M-I B-O-M-Z-I-L-I-M-I B-O-M-Z-I-L-I-M-I Për shver luaj më ta Për një kontrol të blot mjekësor nga spitali amerikan Tua e italisht Tua e një italisht as ah, per tuo controllo s di Spitalia americano. <laughs> io due, io due. Bravo. Uno, uno. uno per uno che okay, d'accordo. Ecco. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, hello! I'm Jess, I'm Jess. Oh. Oh. I'm Jesse, I'm Jesse. <laughs> Hajti e plot në qirinë e ngjistit dëgohet vetëm çak çakui oltës miq dances çak çakui sht i altinit çak çakui altinit atëm vjen keq mqatarë nuk kisha prekur asgjë pushoni moçal risedo thrasin moçaliste moçal wow moçalor moçaliste moçalista nei sa kjo që sapo dëgjuam ish te kënga e Titës Florinda 301 nga numri fiton 2 bileta për teatrin kontar shfaqja do jet kujtesa e ujit bra ok super dober Um ten um ten um ten lêu lêu lêu. C'è una cosa. Dieme vaisa. Tam. Yeah. C'è un James, Emma, Emma Andrea ka mm -hmm. ktu këtë... quhem Balkan. Tam. Kus faget kjo eksaktisht e Kaden? Mm -hmm. Se duan çe të shkoj. E parë se jesh në gazete, po dua që të shkoj me Chuën mm, mm, mm, Balkan, thotë. Ëh. Është ndarë komplekse. Jan 11 vepra që do të lexohen në skenën shqiptare si njëojë e zhvillimeve më të fundit të dramaturgjisë tan nga gjithë Ballkani. Ëh. Mmh. Ja gjithashtu një emër që ka dalë këtu në fotografi me interpretues nga nata e parë. Të Te teatrë komptarë Të teatrë teatr komptarë teatr komptar, po. Nga të dhe, mm -hmm. dhe 26 të torë dhe në 2 të torë Nga e hëna Në teatrë komptarë dhe nga të eksperimentarë mm -hmm. Kërë që po, po shvillohen në të dy atë më thë mm -hmm. Quhem Balkan nga E drejtuar dhe ideuar nga Regisoria e Mantraja Super, mm -hmm. Super Mirë um, Them që kemi arritur drejtë fundit Se orgesë zaimi e shnoj që është bërgandja tje mm -hmm. Në anën tjetër Po shikë mm. rrugës për këtu në mqes, mm. një familja që po shkohlin kopërsh me sa duket dhe, dhe takojn di kë, për bal Tham. edhe kjo teta që takuan, i fliste kësaj gozës vogël edhe i fliste O le për të bëjt dhe këto, të bëjt dhe këto, i minjani këto. E di si merdi? Po përse i fliste? Ta, ta kam një nga flogë o thashtë <laughs> <të> edhe ta ta e i shke mëndjen <të> E dhe njështë dhe po i fliste? <të> e i bëjn kështu <të> Gjemi alla video. Domethë, unë mësoj fjalë. Si më gjysmë fjalë. Për këtë mosh, kur kur fëmia është disfungjer, që është duke duke fëmia in kupton gjithana. Normal. A imiton çdo gjë. Absolutisht po. Nëse je duke i mësuar, s'e mëson. Ti vizione. Të mësojë gjë. Kemi pastaj që na flet fëmia gjysmë gjysmë etj. Ai tak. Ai tak. Ai më shëjë, ai sjell presion. Unë përvetë, për shembull, unë i flas fëmia. Normal. Ku bren bon. Mi xhiritur sa fmiqe kem. Mirë, ju keni zgjatur fmistim, Rete jeri. Teknikisht, teknikisht e bën edhe tu flas. Teknikisht e bërmë dy tani. Oi drej. Falendëri tiëri, se kishim shpallur akoma. <laughs> këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri <laughs> <të rështat, laughs> në 10. This is Club FM. Norm Jazz, Jazz, Norm Jazz, blending. Ne me programin, fillojmë programin. Olta, Derka. Jazz, Jazzim. Dhe kjo është pra Çudi më ty që e di si gjendje, mm, por ose ndoshta nuk kam ndodhur. Ndodhet ty. Po ti kë kë vën në gjumë. Me beka. Me beka po, shumë mirë. Ëh, uh, po flasim për gjendjen e e prindërave, ata që janë prindër e din. Po ka një situatë e cila është midis gjumit dhe ëh uh, zgjimit. Ose pa. ose e kundërta. Midi, midis midis qenit zgjuar. Tipa përpiqesh që të vësh në gjumë një fëmijë. Dukoj hmm. të trequar ti fëmijë një prall, por sigurisht kjo vjen mbas një dite të lodhshme. Mhm. Mm si për fëmijën, po ashtu edhe për ty. Dhe mbasi pralla ka marr ulë, po them për 2 minuta 3, ose ndoshta nuk është edhe pralla e pazë, kaza fëmijë, që më koin më shumë nuk se një prall, po. Ëh, pas kësaj i fillon edhe flet budalla liçe. As as nuk e komandon dot. Jo, ja, nuk e komandon dot. Pralla do merr një tjetër guptim. Ka ndodhur ti? Sigurisht. Mhm. E zhon ti di? Disa herë. Por domethën është gjendje prindërore. Ku e kam harruar prandën dhe kam thën. S'u ka. Po. Ja, domun me të, nuk kam thën, kjo është kjo është e, e, e bukur, se çfarë nuk thua. Po. Domethën aty është një gjendje ku frenat janë tejkaluar kompleta altinë ambient, një minutë përpara kur po flisim. Frenat janë. S'ka ndodhur asnjëherë. Domethën në këtë kontekst, duke vënë një fëmin në gjumë, po, po. Jo, jo, në kontekstin e fëmisë. Jo. jo, me dashuron po. E ke bërë domethën. Po vetëm një herë më kanë thën. Se nuk e kupton atë që jes. Ai ai kërkon shumë shpejt, a ndisa ka mburun. Un ka filluar i regjistroj. Mos më thuaj. A e dëgjaj? E dëgjaj rada ka më. Ja vë kufjet. Jo, jo, jo, vë kufjet, e vë kufjet, e vëmë zë. E vëmë zë. Që mm. apo kjo është zakonisht e dyta ose e treta. Se njëra duhet të jetë njëra duhet të jetë patjetër live e para. Mhm. Mm për shembull këtu kemi Topi dhe Besi. Do ta zgjesh Topi dhe Besi. Topi dhe Besi. Po. E a kem përte me më mësikë? Në ishte së ishte... Në ishte njëherë një peshkaqeni vokëll Kuj kishte emrin të tobi dhe jeton të pranë koraleve dhe pranë një ishulli me plaqët të barda ku ishte me dëvërtetës shumë bukur sepse moti ishte qithmoni mirë Njështë për ala e për ala e për ala Tani, mu shpo... Kjo, Kjo, Kjo ishte e para? A? a ti ishte një për ala e për ala e për ala e për ala e për ala e për ala This is Club FM 100.4 Lo lo. Mi më qesim, më qes. Më qesim sigurta? Jeni gati? Gati. Gati. Më qesim. Mi më qesim. Kam anagramën gati mi ish dashur për ditën e sotme këtu në klubin e mëqesit? Mhm. Mhm. Do të thotëri. Do të thotëri ta hedhim apo jo? Ta hedhim apo jo? Këtu është Mili Sudini. Nga padis Anagrama në klubin e miqesit. Atëra cilas fjalë? Nuk është fjala e ayerit. <laughs> Atëra. Ha. <hazh> <hazh> është është një pyetje ayerit. Pam. Ta shkruaj unë. Një soy, e motra? Wow. Kicenga na ka mam bukurë vitit. Kjo është anagrama për sot që kjo merr çmimin e 2016. Wow. Edhe unë kuptova. E motra për... njësoj. <laughs> <laughs> njësoj. E motra? Wow. Wow. Kjo është anagrama për sot mi ish dashur. Një. Kicenga fantastike. 1 E S O J E M O T R A. Njësoj. E motra? motra? Wow. Po pse nuk është një sojë vllaj? <laughs> është një sojë motra. Një sojë, e motra. motra? Wow. Një fjalë më thua ç'kjo? Po një fjalë. La la la li la la. 069 20 70 222, po altin, më fal. Jo, po thoya që sot ska zyrtë këçi, edhe në rason i them Vlorës. A do të thënë se e motra, në kurse ashi në këtë kontekst olta. Çfarë problemi ka? Asnjë problem. Jo, sa duani them gjithmonë here ta vëllai. E kam dëgjuar, valla. E di plot. Kam kam dëgjuar, valla. Olta, ti je vlla? A ti je vlla? Po, po, po të keqën motra. Atëre. Njësoj e motra. Hey, what are you talking about? Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is CLUBFM Super! Fantastica You've been chinged, huh? Nightwish! I'm not in the dark, but... Jesusi. Si. Ëm. Um, po mos bërtit. Tani e kemi e kemi fantazmën uh, <laughs> e operave, me dashur në uh, Kryeministrit, kjo ishte pra nga Night Wish. Po. <laughs> uh, si kemi në Lloyd, Lloyd um Sir Lloyd. Uh, si se mban më tani, është ky kompozitor anglez që ka këtu. Mm. E famshëm po, nuk më vjen. Emri tani. Nuk. Nice, um, më duke se kemi edhe fituesin, zërit. Po. O. Kush e ka gjetur? Ës Sonila dhe më ka thënë Zana Chelis. E saktë, saktë. Opera në vetvete është një institucion shumë i rëndësishëm i I, i, një institucion shumë i rëndësishëm i një kombi është aqë i rëndësishëm sa që janë të rëndësishë me institucionet dhe tjera Falim derit Andrew Lloyd Webber është kompozitorin Sonila fiton një durat nga elektronik lajnë 166 t'im borë numre Bravo i qovë një 166 tës Ose Sonila son si se njojmë dryshe në jet Bravo Sonila Zana qela ishë zëri Nuk ishte for të vështirë Jo, është dretoresha ere e TKO Bës <laughs> Apo të OKBës ok TKO Bës Tani, nuk e dje. Tobi. Teatri komtar, i obra, e dhe baledit, dhe e bëllë i bëllë. Dhe këmëta. Dhe lojrave me dorë. Mënë tjetë kështu shumë? <laughs> për një palatë shumë, multifunkcional. Edhe mundet. Teatri, i obra, së baledit, dhe lojrave me dorë. Së këtë shumë. A, pësirë pilotë për qitha. <laughs> <laughs> <laughs> <thot. laughs> Mënë tjetë ashtu. Teatër, praksion, akuarium. Shumë. Shka në këtëve fishinat, jënë teat Po, sepse gjitha funksionon si një kulturë. Ka një pishin teatri kombëtar apo jo? Po. Që javent, ata e mbushin gjatë verës. Jo, jo. Po gjatë verës. E kanë riparuar. Satervan, jo pishin. Është pishin, pishin. Pishin, pishin. Po. Pishin, pishin në teatër. Duket pak e çuditshme, Antin. Po votis aktori teatri kombëtar. Mund nisësh një ditë ndaj nga petonalia, tak hej pandalona. Të bjerë rruga për shkakun nga puna, edhe ka një pishin. E nësë në sërës, e nësë në vaë, që të shë dhe freskojshme. A tjede, në duhet pak e qëtjutisme të bësh pëllash dhe këto redrine, e a kebërë zhës ati, të zona... të zona të hadrët e komutar, atjede. Këtë qënë under? Ka shumë politë, e kebërë zhështës ministria, e brenqë në di a haver... Nukë dhe shëtë vëndi, si geografia tira në, si të fëtonë për të ushveshur, e këtë non? Një të shri janë bërë dhe hotelat një po, nejsep Ideja është që më duket shumë shumë shumë shumë Që të lashë të bësh plashë të këtë atri komtarë, një ditë O nëse gjithë verës Ti ke që në i herë Ja Kam qënë se e kam parë po E ti po E ti po Lori ka qënë Ashtë në një aktori një onë më shumë që bënë roje Ai që e kanë në më shumë, <laughs> shumë gjithë verës të të të konë që e është bërë shumë pac, pac, Günis, dos. Hai... Pahal... Ici, i garndo vai pun. Duhet të di gjithë verë algoritk kështu. I bë turni, i ka ra turni. Pa mundi të bjer në njëri për shkakun ditën aty kështu. Ai shkon fut vetëm gishtin. Ndriçim ti je? Mënzi. Oj oj oj. Esperol, Esperol. Lo për hotelon. Po, në hotelon. E madh mund mund të ishte më pse, është ide e keqe. Po bash hotelon. Mund ende Njehavem pyshim për të bërë gati leximet për jashtë. Pse jo? Por vetëm se ti duhet nxjesh më shumë se që të tjerët. Se supapo, që të nxjesh të gjithë. Gjithë në çafe vetëm modelën e dia. Le të diun. Okej, um, un them thualia, t'u jam falas. Si ide, nuk ka problem. Mm. Mund të ishte kjo, bra. Tamarin. Po, po, pse jo? Nëse të ta rekomtand të do të vër hotelin. Ta vjen në ver. O zë në kopra më verë, parë zë në bilet të zoni Në të zime dë bëjë në pishinë, ku hotelo rinë djelë I shkërit e hotelo Dhe për shtabët, për shvajshën, më njërë, shumë në atyushme This is Club FM Shka me ka sirit Shka me ka sirit E u e minë, zë busin e u nasë të përstaxë 1.994 Baterina, si u sa të butë Në kaharun hop hop lota holi Ai fillim për jemat Te lëngëj në dashnia kaha Tash kush kon me tjetër ka Ta para pam ta para ta Posigo <laughs> ja. É uh, Pelorin, é Peça Pelorin? Jo no que passa. Lori b'n uh, s'escri. Ca hi un peça de me, e que m'ha passat que ca hi un peça, que és que peça que som. B'n, e he mesut que nyendis b'n guitarra uh, n'air. Però mm. somon, po Lori e b'n guitarra n'air, però po vetem en fityr. Uh, se i caduard de sona, que fa un? E sigoixo, jo e capatollia. Ja. Així mad Lori. Digo, eh, dgeu una. Sigoixo, sigoixo, sigoixo. Ja, ku jo! O, u cman! O, u cman! O, u cman! O, u cman! Papapara papara papara papara papara Okej, mirë Më më gjithë si që të gjithë e më së këni ardhën në klubin e më gjithë të mishdashur Objekti i emisionit është t'ju s'gjojmë Shprej sëmë të arim Me Shkam Kasyri Në klubin e më gjithë Në më gjithë të në lëftë i lëzajnë Ajo ndrua situatën e vorrës. Kushysh që goçka e bindur je. Sa ishin këto lule të vorrës? Alena e ka gjuar të? Sigurisht. Ja unë thëj me çfarë është ajo? Shumë goçse mirë për çfarë. Doon atë. Po shumë e bindur je. Çe sa dënesim. Jo, më është. Sigapo shto që kjo është, duhet të thyej ajo. Fikre Lushaku. Jo më. Po do an pa. Po sova që dishtë fikre. Fikre Lushaku do këtu. Do vëlla pesë dhe fikre. Luşaku. Po figra, figra ka mos i dit. Pasu lulet si si e varrit. O jo se, Adelina e... si so, përmend kur. Sot ajë një gjë me kjo, edhe kjo vetëm i vete nga pasta. Kemë si si oh, dësh. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hënonat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Është dëgjuar edhe këtu edhe që nhiyet me titullin. Mm. I wanted that way. All tani tani uh, kjo është një këngë nga Max Martin nga ai Imade. Producenti suedez, mm -hmm. i cili ka ka bërë shumë këngë, por nuk është se është 100% shumë i mirë në anglisht. Mm -hmm. Për shembull, ai është autor gjithashtu i tekstit dhe i këngës uh, Bring Me Baby One More one Time. time. Mm -hmm. Ai kishte idenë se duke menduar suedisht dhe duke folur anglisht, Hit Me Baby One More Time ishte më telefono E dhe njërë tjetër, do më thënë call me baby ah. one more time, në mëndin e ti Aha. Por më gjuaj baby dhe mbedi, më mbedi më gjuaj Tani për këngën, sefse se kjo kënga I want it that way Në tek kur fillon të thot A jam unë zjarë rytë, am I your fire, your one desire mm. Mm. E di thot që është shumë vonë, por këshumë më përqenë Edhe as njëri nuk ka marrë vesh në një herë, se shfar do më thënë A jam zjarë rytë, a jam të shira jote është shumë vonë, por këshumë më edhe e kaloj. Mbas kaq vite është uh, Backstreet Boys kanë folur për tekstin e këngës, mm. edhe thonë që që kur erdhi kënga, ne e dëgjuam, nuk është se na bën në një pështypje, nuk e morëm vesh cili ishte kuptimi mm -hmm. i këngës. Pastaj studioja tha, "Shiko, o çuna, kjo kë kënga sikur s'ka kuptim." Edhe na sollën një version të përmirësuar, thoshte të tekst të tekstit. Mir po kur e bën versionin e përmirësuar të tekstit. Nuk po pëlqejmë. Ritmi nuk binte, nuk binte mirë, nuk na nuk na ngjitej. Mm. Në fund fare u vendos Vum këngën si që ishte Me ato tekzin që as kusht nuk e dindë Se qarë kuptimi kishte Kështë që ata po sëqarojnë Në i farë mënyre bas, Te për vonë Bas njëset vjetër që, që Kuptimi sekret i, i tekzit këngës Nuk e gziston Tjesht nuk ka kuptim Asa ta nuk e dindë Se qarësht Pse a i thot A jam zjarë i ytë A jam dëshira jote E di që jam shumë vonë Por kështu me për qenë This is Club FM 100.4 Mirëmëngjes, më është mirë keni ardhur në klubin e mëmësit në vallet e klub e fem në 100.4. Mirëmëngjes të gjithëve. Mëngjes, mirëmëngjesi, Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Altina Olta e Velori. Mirëmëngjes. Çdo ja. mëngjes me ju mi dashur nga ora 7 deri në orën 10. Jepi përgjigje vet pyetjes që vet e bëre Olta. Po bëhet fjalë për Ben Blushin. Po brap. Bravo. Po. Që tashmë zyrtarisht nuk është më në Partinë Socialiste, det katër. Por është në Partinë? Evet. 840 Ka e mërë partia, po? Nuk e ti Së të dim Së kemi akoma informacion 840 E mërë një të thosha Kevinit dhe fiton dy biljeta për në pisën e patinajit në ring center Në ring Ring, ring Ring, ring, ring, ring Thotë eminem të njëra nga to Këngë të veta Brrm, brrm, brrm, brrm Kjoli Në në në në në në Si them do të fjale, se janë të gjitha të pista Gjitha se kjë Këmi në pipi, pipi, pipi Këmi në Ashtë uh, tingulli i mëdhasoj që ka kriptuar titullin e një këngë të njohur. Ju do të dëgjoni këtë tingull dhe të mëndoni për titullin e një hiti. Mhm. Mm, mm një këngë që e kemi luajtur, e kemi bërë telef edhe ne me stjerave, fajtor po, për këtë në klubën. Po ja vlen ta. Këtes. Çau, çau, çau. He him for the weekend. Jo jo jo jo jo. Oh, no. The horns, za të tjer. Jo. The horns, jo. Ja. Sweet child of mine. Jo. Ai nice, kallej. Mm. mm, mm, mm. Skafovar Ka të pëlqej shumë kjo lojë. Ëmë. Seriozisht. Më shumë se anagrama. <laughs> më duket se do e zvonçoj. Është një këngë e Hanës, më thot dy kusht tjetër. Ja, ja. Dhe ishte që më erdhi se që mostonim kështu. Është një këngë e Filanit. Më duam një titull këngë. <laughs> jo, një këngë nga kush? Here comes the bright, ë? Jo, Gjergjina ja, po jo. Here comes the bright again. Ka këngë? Ja, është yeah. Here comes the sun, e di un, po. E ndoshta nga kjo që Here comes the sun. Po presim më son. Wow. Çka ke? Un u lekseva shumë me kujtesë nah. me këtë këngë. London Beat? Po, prand. Po. I've been thinking about you. <laughs> më më jesi që të gjitha mirë, më jesi që të gjithë. Jeni me grupin e mëmëjes vale në valë dhe klub e fem në 104 edhe në ekranin e Klaptovs. Bën plusi pra ka bërë një letër të hapur me ish dashur. Për gjithë socialistët e ricikluar shkruan uh, gazeta Panorama sot mëjes. Letra e deputetit socialist, Rilindja e PD, po sapo token referendumin për importin e plerave. Dëndri i pëdës është nusja wow. Wow. e rilindjes. Wow! Saj bukur të ja. E dhe njër tjuta. Ishte shumënë. E gjetur është. E gjetur. Dhë mund t'jesh dëndrë, por nëfagri nusë. Ata shën grienë qdo ditë në mëngjesë dhe ndajnë delirin me salirin, salirin me ilirin dhe ilirin me delirin, oh. pas taj me ralë fatmirin me bamirin, rin, shpëtimin nga pari... Parimin, likën nga Rimin, Hasanin nga Kazanin, Shukriun nga Saftihun uh, Markun nga ja. Carkun, Brasësin nga Marsin, Kapsin nga Hapsin Shalsin nga Shilarsin, Patokun nga Bossi, Koçën nga Patosi, Qimen nga Kosi Quin nga Klosi, Klosin nga klosi Gjushi, Taon nga Askushi, Blerimen nga Dushi, Elisën nga Sushi Doganën nga Kaushi, Ndezin nga Prushi, Tatimen nga Pushi Puplën nga Kaposhi, ushi. Fidelin nga Varoshi Lezhën nga Ndoshi, Kavajen nga Roshi, Gramozin nga Qoshi dhe Edin Gakoshi. Një pyetje ah, ja kam sot. Loving you yeah, chica. Ë bukur, ishte shumë po yeah, yeah! <laughs> e bukur, një vetëm. Edhe u lexua më vonë drejt. Një tekst. Dhe Cruci. Për me blerimin e fatit. Dhe një tekst shumë i mirë për po rap. A thua? Besoj se po. Na vënë <display> në rap malt, na vënë në një do një baz reggae, çka ke ti? A mund këndohet as reggae? Mendoj se këto mund këndohen, ka dalë. Dobë profas mirë. Unë sem ta provojmë. Po merë pagë, ngripa, ngripa ka kthruar. O. Oh. Rien zonën jizën ndaj lirin me salirin, salirin me e lirin, ndaj lirin me delirin. Pastaj me na Fatmirin, e ndajnë nga Bamirin. Shpastimi nga Parimi, liken nga Arimi, na Sanin, ka Kazanin, shukriun nga Sadriun, Markun nga Zakur. Wow. Jo jo. Yeah, yeah. Nëse do ta do do të siguroj. Kam përshtypjen se do të jetë mm, ritëm. E ritmikisht kanë. Çullit nga klosin, klosi nga djush. Ta nga askushi, blerimen nga dush. Elisën nga sush, doganën nga kaushi. Ndëzin nga prush, tatimin nga fush. Pumbllën nga kaposh, fideli nga varosh. Lezën nga ndosi, kavan nga varosh. Gramozi nga qoshi dhe edhi nga koshi Bravo, bleli, <blindi>, bravo Nire, e ka përrit me Bravo Pa të shne unë, ben blushe i ka shkuet Unë të sh, po ju a transpetoj Pa është tek tek si këngës është tek faqa tre Nga zë fanorama sot The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Halo <laughs> Hello Jojo, <laughs> <laughs> hallo Halo Halo Mirë m'gjes Mirë m'gjesi Mirë m'gjesi Mirë m'gjesi tini Nuk e kisha për hello Eri, kisha për vëndërni për jessi A, eko prava Shqipri Halo Hey, diem Do fljet Diem Ete pak ojtë Ja se do flesh ojtë Ha, diem, o diem Po, po, si e galu O diem Po Ma pra hamë Më falni, më falni Kër unë dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe m Okej Gjë gati Gjë gati Hajr, diem Ooooooo Tapra Vajzha Pa, pa Pa, pa Koordinonim pang Vajzha Pa Kje shkjetë sikë shkjetë sikë shkjetë bëh Bëh Vajzha Bëh Lëre se nga imitojnë këta më më mjerë O, po, po Dhe mjo, Goca, e genim ndjen Lëre farë këmë më më për Goca, kjo është për ju Goca, goca, kjo është për ju גזי וייזר גוצ'ה צאונג שנו כן קאן קטו שטפף אה בא Jemi Vajza! Se nga e mbyll të premtë në kaj shkjidhur O, nga mbylla un të premtë në ty kaj shkjidhur Nga mbyll edhe ti njerë se nga tërbode Nga të mbyll ja për 2 minuta <laughs> Si ishte ajo atin? Si e bërra ta? Për Vajzat? Eh. Vajzat? <laughs> <laughs> <laughs> e mirë mirë, okej okay. <laughs> <laughs> edhe pse buturlesa. Nuk jeni ju keni, keni ashtorë. Atëherë kam një fituese <laughs> një e shujtë. Erra, na shpëton, na shpëton. Vazhdaj, oh, Alta. <laughs> është Ersa fituese e këngës ditës 573, mbaron numri fiton 2 bileta për kineman 5 dhe 7 dytë në Ring Center. Bravo. Ja sa kjo shpëton. E kondërdajë thaurave. Kur flitet për ju goca, ç'do që bëhet. Hat. Shikoj shikoj në ekranin, shikoj në ekran. Shiko ekran. Oh. <laughs> mm -hmm. Plaasim për vajzat në klubin e mëngjesit. Tym, tym tym tym tym tym tym tym tym tym. Edhe me kaq e lëm. Kani, uh, do t'jamë... Eh, e, Olta, se për beja shaka. Për që në zëjtë be? Olta, këtheu. Ishtë të tjeshtë një shaka e vogër. Oh, jo, lë alënuan. Mi ishtë dashën ma bëri puj, puj, puj. Ma bëri puj, puj. Tuj, tuj, tuj. Apo tuj, tuj, tuj, si shte? Tuj, tuj, tuj, tuj, puj, puj, puj. Tuj, tuj, tuj. Po ka dhe një një kësu në fund. Mm. Që... Këpër së shkur pajtohesim? Pallë Qa bonim, që shkonim futesim të të cepi, adje Nëm dhjo t'kapesh për gishe një Ajo, ajo është tjetër, ajo është tjetër, ajo është tjetër, kapesh me gishti në botë Hajde Edhe pajtohes Të shi? Të shi? Të shi puj puj puj Nuk e ti pëse n'gjunim gishti në vlogull të dorës E në shfar në mjështë të? Ah, oh, elëna më bëstin po. Çka, gjisin e vogël të dorës. Po pse ndonte uh, kjo? Më saktojmë, më, më saktojnë, unë e kam pas e kam pas lyer me, me. E kam pas lyer me manikyr. Hmm. Të zinjëra të zim. Po, se kam qen krizi sigurisht. Për fat. Qëse kam krizi atë. Do të ska për të qesh për të gjithë njerëzit. Po mëre, jo të gjithë. Tregoni <laughs> Lori, Lori, mund kishte, mund kishte kisht për darë Lori. Gonza që i bënin të gjithë gishtat 10. Që ishin kriza, kriza. Po, po tek tek gisht tregon ai. Tek kanë filluar unë, shumë shumë nga ato gjëra kanë filluar unë. Ne kanë patur. <laughs> pra. Pastaj të kopjoj Lori. Hah? <grijat> Pastaj të kopjoj Lori. Sepse te Lori e kishte bërë një gjë tjetër. Jo, oh, po them këtë tatuazh, unë unë i vizatoja, ëh. Eh? Me stilolamzë i laja ditën kur vjet nesër të gjithë ishin bërë me tatuazh. Unë unë kam nisur si modë. Mirë kër një herë. Balmond në 2003-in, po atë, që la shkëngër po, po, po, sigurisht, sigurisht, aq më pandej. Ajë atë. Unë Balmond që dhe flokët i bëre diku si un, po. Po kam shër radikal, kam qenë kriz, kriz. Miqdashur një thua, një thua me manikyr. Thoj i vogël i dorës djatht. A ti qenë, e, e gjithashtu që ishte shok, ishte gjithmonë që shikojnë, të jesh në rrugë, më thanë ti duke parë gishtërinë tën, edhe fotim po, e gishtërinë kështu si. Jo më jo, po. Po të alojme se ishte... Së kishtat vejgjel, kishtet një atë ko. Atëm shini, unë i mba, duar në qepa, atëm shikoni në qepa. Nëjse... Sa në kjo njëndë kjo. Kush ishte vajza e menshur, Olta? Që edhe njëhet tjetër. Vajza e menshur që në gjeti... Në gjeti uh, hyrien mbredërore pra. Êshtë <laughs> Benisa dhe më ka thënë Royal nga Lord. Bravo! 5-5-9-ti mara numër fitonorem nga premium watches. 5-5-9-ti mara numër fitonorem n El himëmtëresë. Ye! Ye! Ye! Ye! A royal pra. fun. Bravo, bravo. Bravo, sepse mbret, mbretërorët. Oh! Familja mbretërorë hyjnë pra me me. Faqja, faqja. <laughs> si është faqja? Ëm, um, do t'kthehemi sërish te hëna në klubin e mëqyesit, me dashur me të tjera. Histori për ju treguar deri atare. Shpresoj të, të atere. keni një fundjavë shumë të lumtur, t'ia ja kaloni mirë, shëndetshëm, e bukur. Për Nga net gjithëtu. Po lutem për një kohë të mirë edhe për të dielën, po le të shpresojmë. Amen. Okej. Okay. Ti bëj lutjen, Olda, <laughs> gjithsesi. Ai bravo. Ase na solshi. Kjo është në vend që thua Amen apo është në vend që të bësh kryqin as e ke di këta. <laughs> Luthe me Zotë për modë të mira Edhe të këtë gjithmonë Dijel Amen Dhe të mos këtë dhe të zeza në qijel Asë dhe i shi që të nga pengojnë Një fundjadë për qefë Amen Ose me janë bërta musku i barku të një Nga këtë të të qeshër Nga këtë të qeshër <gjusik> e di kush muskull Të është përcuar më shumë <gjusik> no, no. A të shtërëngo Të do lëshë namë Këtë e mi Këtë e mi basë Të të të tëshë në kryrinë në në gjësit mishtashur Orgesa Zahimi është duke gara të vërta ni Gati për emisionin e saj Music Box E <gjusik> pash që po, po bëj gati, po pëshshiej <gjusik> Ishte veshë <gjusik> Po ishte përpër pëshshiej Po okay. pëshshiej dhe pasaj të vishët dhe, dhe do tjetë gati për programin e saj Mirë, ne ikim? Ike, i kem, kem. Po, okej, okay. i kene si urova të bajnë së përgjit, po? Pa, pa, pa Këto janë pjesët bëtë mirët e jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Klub FM